Отже, і я вчора була для тебе роботою. Спочатку так. Я не міг залишити тебе в такому настрої, коли ти підійшла до мене в їдання. Ну що б ти подумала про піцунду, про Абхазію, що ми не можемо себе красиво прийняти відпочивальників. Але цілий день я тут одна. Ти звільняєшся тільки ввечері. До мене чіпляються якісь чоловіки, Ну, якщо ти носитимеш такі короткі спіднички, то, звісно, до тебе чіплятимуться. Але ж тут південь, пляж, море і взагалі зараз модне міні. Наші дівчата не носять такого одягу. У мене в селі ти в такій спідниці не змогла б вийти з дому. Але ж я не в селі, я на курорті. На пляжі всі взагалі в самих купальниках. Ну, тоді ходи на пляж зі своєю сусідкою, і до тебе ніхто не причепиться. А то сидиш одна, привертаєш до себе увагу. Але мені не цікаво із сусідкою. Я хочу з тобою. Я вже сказав, я працюю. У морі не купався ще жодного разу цього сезону. На пляжу буваю хіба тільки ввечері. Нічне море світиться. Бачила коли-небудь? Там такі маленькі світлячки. Проведеш рукою, і вони загоряються. Красиво. Іра дивилася в темряву та мовчки слухала Владислава. Він розповідав чергову, прекрасну історію, а потім повернувся до неї і знайшов губами її рот. Владислав цілував її зовсім не так, як Олег. Олегові поцілунки були ніжні, тягучо солодкі. Вони благали ніжності у відповідь. Владислав цілував палко гостро, збудливо. Він ні про що не просив, він брав. Брав те, що вважав своїм, завойованим. Принаймні на дану хвилину. І знов усе повторилося, як минулого разу. Її збудження наростало вже з першого його поруху, і розрядка прийшла до обох у ту саму мить. Цілу ніч вони, відпочиваючи, розмовляли, а відпочивши, знову кидалися в безодню незатихаючої пристрасті. І тільки на світанку, коли спека нарешті спала і настала довгождана передранкова прохолода, їх здолав короткий, глибокий сон. Вони таки поснули удвох на одному ліжку, не розстеливши другого. Розділ четвертий. Дні спливали за днями у своїй невблаганній течії. Але Ірі не жаль було днів, Саме днів. Усі їх вона без вагання віддала б за кілька зайвих вечорів і ночей. Адже тільки по вечорах її життя наповнялося змістом і розсвічувалося яскравими барвами хвилюючих відчуттів. За те днями, довгими, жаркими, самотніми днями, Іра залишалася сама з собою. І ніяке море та сонце, хоч би які чудові вони були і хоч би як, сприятливо впливали на її зовнішність, не могли заповнити собою порожнечі, що наставала вранці після прощання з Владиславом. Іра несподівано для себе довідалася, що вона зовсім не здатна бути одна. І хоча тут у неї з'явилося чимало знайомих, вони не рятували її від самотності. Буваючи в якійсь компанії, Іра весь час дивилася ніби повз людей. Або крізь них. Вона шукала в юрбі того, хто єдиний міг би врятувати її відтуги. Їй потрібний був чоловік, мужчина, що був би завжди поруч, з яким вона відчувала б себе не половинкою, а цілим наповненим життям організмом. Вирушаючи сюди, на море, Іра не знала за собою такої гострої потреби бути з кимось разом. Звісно, там, удома залишилися друзі, був Олег, інші хлопці, що виявляли до неї симпатію. Але коли вона прощалася з ними на день чи на цілу відпустку, Іра не почувала себе такою знедоленою, як тепер, коли вже зранку починала томливо чекати вечора. І це при тому, що Чоловіків зараз у її житті було хоч греблюгати. Не минало й дня, щоб з нею на пляжі не знайомився якийсь молодий.